Не помилився Петруня, покійний у своїх припущеннях. Він вуже вислизнув з льоху, птахом пролетів через паркан і приземлився у сусідських кущах смородини. Загавкав собака. Блискавкою перетнувши сусідське подвір'я, Шевель подолав ще один паркан і опинився на вулиці. Як він і припускав, машини, на яких приїхала ця група захоплення, маячили в кінці вулиці. Людей, що чекають нападу кожної секунди, сполохає шум під'їжджаючих машин біля хвіртки, і напасники втратять переваги ефекту раптовості. Метрів за сто вулиця повертала. Забігши за ріг, Шевель раптом зупинився. Він згадав про промільйон закритої багажнику. Йому розхотілося тікати. Ніхто з тих, хто лишився в полоні, не скаже одразу, де гроші. З ними там на місці проваландуються хвилин п'ятнадцять. Час є. Шевелю пощастило ще раз. Телефон-автомат був пригвинчений до стінки найближчого продмагу. Коли трубка обнадійливо прогула, Шевель зітхнув полегшено. Автомат запросто міг бути поламаним, особливо тут, на околиці. Він, упевнено набрав нуль один. «Пожежна охорона!» Голос не мов би лунав з іншої планети. «Чути?» – поцікавився Шевель. «Чути! Що там у вас сталося? Пожежа! Будинок горить! Чути?» «Та чути-чути! Адреса яка!» Шевель назвав адресу Степановича, натиснув на важіль і набрав 02. «Міліція! У нас п'яний сусіда жінку зарубав, тепер дочку з сокирою ганяє, кричить, що всіх порубає!» Продиктував адресу, натиснув на важіль. Вказівний палець, Уже накручував нуль три Людині погано Припадок синій весь Хрипить піна з рота Від тарабани в адресу Знову вдарив по важелю На черзі Дуль чотири Газом у хаті смердить швидше Черговий раз повторив адресу І повісив трубку Дістатися до будинку Степановича городами було простіше простого. Шевель м'яко приземлився, стрибнувши з чергового паркану за домом, обережно зиркнув вікно. Трійця його товаришів і Степанович стоять обличчям до стіни. По кімнаті, як маятник, ходить якийсь мужик і щось говорить. Шевель не дослухався, що саме. «Мабуть, це головний». Він не знав про умову рум'янцева більше ніяких трупів, інакше підтримки з його боку не буде. Досить з нього жмуриків. Якби не ця умова, після першої ж незадовільної відповіді майор Харченко з байдужим виразом обличчя застрелив би одного з полонених будь-кого, а якби це не розв'язало язики – другого. Це ефективніше всяких дурних умовлянь. Умова ця зв'язувала йому руки. Тому він і морочився дурно з цими шмаркачами вже більше десяти хвилин, поки хлопці трусять хату. На подвір'ї нікого. Вони, очевидно, вирішили, що крім цієї трійці й господаря, більше нікого немає, і зайняті допитом. Чудово. Шевель майнув до гаража. Небезпечно, його видно з вікна, але пронеси, господи, їм зараз не до роздивлянь. Потрібний ключ попався одразу, але в замкову шпарину потрапив з другої спроби. Два обороти, і важкий висячий замок упав на землю. Шевель прослизнув уза духу гаража, двері не реплять, сам особисто змазував, бо дратує його репіння, ключі від машини угоги. Але що для нього Геннадія Шевеля завести машину без ключів? Але це потім. Коли хапав каністру з бензином, почув віддалене завивання пожежної сирени і зрадів. «Оперативно! Хай живуть радянські пожежники!» Вже не турбуючись особливо про власну безпеку, підбіг до стіни будинку, хлюпнув на неї бензином, налив калюшку на землю і кинув у неї запаленого сірника. Вогонь палахкотнув обличчя, змусив відсахнутися – Війнув вбивчим жаром, лизнув полити бензином вапно на стіні і стрибнув до підвіконня. У два стрибки Шевельд біг до гаража, почув якісь крики, але азарт вже захопив його. Сісти за кермо, намацати дротики кілька секунд. Мотор заревів. протаранивши двері, і розсипаючи скалки розбитий фар, вона вилетіла на подвір'я. І одразу ж налетіла на людське тіло. Мабуть, цей невдаха першим вистрибнув з палаючого будинку і кинувся на вперейми втікачеві.